Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő pályi márk. Belső közlés kívánok! A Klub Radio zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál szegő János köszönti önöket. Nem csak a feltámadás másnapja van ma, hanem ritka egybeesésként április esélye, vagyis a Bolondok napja is. És ez a műsor se csak irodalmi műsor, hanem zenés is. Ma egyfajta szubtilis tréfaként megfordul a profil, irodalmi helyett zenei műsor fog szólni, bár az is érdekes lenne, hogy egyszer engem kérdeznének a kedves riportaranyok, és az is lehet, hogy már önmagában vicces, hogy egy Évtized először fordul elő, hogy a belső ünnepnapon nem ismétlést adunk, hanem vadonatúj új adást készítünk. A műsor vendége pedig egy igen tudós szakértő, név szerint Szabó Tamás Bendegúz, zugzenetudós, aki azonban már egy másik minőségében ülit, méghozzá dr. Zimmerman emülként, az időszene professzorként, és olyan mély és magasztos komoly zenéket fog nekünk mutatni, amelyek viccesek de miért is, és fordulok Dr. zimmerman a mai vendégünkhöz, a zenei tréfa fenomenológusához. Hogyan tud egy zene vicces lenni? Jó estét kívánok! Ö, hát sokféle zenei humor létezik. Én most egy olyan válogatást hoztam, ami... Ami magától érthető, de minden absztrakt zenei humornál egyszerűen a hangzás rendkívül mulatságos ezeknél a műveknél, amiket válogattam. Itt az első darabnál egy, egy, egy gúny nyolódós részt akarok megmutatni, ahogy a tizen hetedik század nem zsidó zeneszerzői a zsinagógából kiszűrődő morajlást és hát zenét hallhatták és ezt hm, ezt komponálta meg egy darabjában Adriano Banchieri a Barca di Venezia per Pádovában, ahol egy előkelő társaság egy ilyen kanálison felfelé utazik Pádova felé és mindenféle szerzetekkel találkozik és így zsidókkal is és ez a gúnyos kántálás ahogy a zsidók kántálnak a korabeli zenei ö, ö, stílus jegyeit azért hordozzák magukon, ugye ekkoriban a okorszak él. Ö, Monteverdi korában vagyunk. Egyébként igazságtalan a, a, az a nézet, hogy a, a zsidók nem tudtak volna zenélni, vagy botfülűek lennének, mert ekkor élt az egyik ö, legjelentősebb zsidó zeneszerző, Salamone Rossi, aki ma Montovai udvar körül zenélt, és Monteverlinak az első hegedűse volt, és maga is meg annyi madrigált adott a világnak. Ezek főként olasz nyelvű madrigálok, és később, amikor... A zsidók ellen szankciókat hoznak Itália szerte, akkor ő a, a zsidó egyház felé fordul, és beviszi a zsinagógába a zenét a, az, az európai zene történetében először, és olyan kottát ki, ahol Héber nyelvű de az egyébként az egy evidencia volt, hogy egy zsidó származású vagy zsidó ember madrigálokat. Nyilván a luteránus baknak is van hamol miséje, hát ez a fajta felekezetközi átjárás lehetséges, csak mégis felvetődik, hogy mekkor mennyire volt ez komilfó. mondjuk. Most Mik erről -e nem erről erről akarok magunk. annyira többet mondani, mert van egy nagyon remek előadása Youtube-on, Budai Miklós a kor Itáliáját bemutatja zsidó szempontból, és ott nagyon sok zenei példát is hoz Én azt ajánlom, aki ebbe a témába jártas akar lenni, az nagyon jó előadás. De egyébként szerintem nem volt jellemző, tehát ahogy nem is maradt meg, ez egy nagyon lokális dolog volt. És olyan sokféle, nagyon érdekes ez a korszak. Én tényleg ajánlom ezt az előadást. Kervin kíváncsi füleinket mai vendégünk dr. Zimmerman Emil, úgyhogy hallgassuk is meg akkor az Számot, és még egyszer megkérném, hogy akkor konferálja fel, hogy a kedves hallgatók a belső és mai április 1-i mit is fognak hallani. Tehát Adriano Bankieri Barca di Venezia per Pádová, ját, ja, halljátjuk Dominik Visz és társulata vagy kórusa előadásában. És akkor abból az a rész, amikor a bárka utasai a zsidó kereskedőkkel találkoznak. És a zsidók énekét, kántálását stilizáltan hallhatjuk. Az elmúlt percben a Barkedi Venécia per Pádova című egyik részletét hallottuk és folytatjuk is az utazásunk, ha nem is az olasz első osztályú labdarúgó bajnokság Venécia Pádova mérkőzésen, amely fix egyes, hanem a különböző zenék, régi zenék és mai zenei humorok világába. Ebben legnagyobb segédereink, amely a Vergilius-szonk dr. Zimmerman emlő lesz a belső közlés mai adásába. Ha egy kicsit a korokat nézzük meg, a füleket, akkor mennyire van ennek a kérdésnek egy hermeneutikai vetülete. Gondolok itt arra, hogy a mai fülnek viccese egy zene, vagy már annak a fülnek is ugyanaz lehetett a vicces a zenébe. Tehát a kontextus és a humornak a, a jelentése a zenében az mennyire meghatározó, doktor úr. Ö, ugye ezeket a zenéket csak mai előadásokban tudjuk hallani, akkoriban nem volt semmilyen hangrögzítő eszköz, pláne nem olyan, ami egyáltalán nem volt. Tehát ö, ezek mai ö, kortársak, akik ezekhez a művekhez nyúlnak, és, ö, és nyilván ö, érzik azt, hogy mi lehet a mai ember számára ö, meghökkentő ezekkel a művekkel kapcsolatban, mert számos előadást uh, hallhatunk itt is, és nem, nem mindegyik egy formányul ezekhez a részekhez, amik ilyen uh, látványosak. Menjünk is tovább az étlapunkon a következő elem, Clement Jean-Equin előadása. Jó lejtettem? Zsamöken. Clement Jean-Equin is ezzel a nével. Akár. Mit, mit fogunk hallani? Klement Zsánöken, aki ö, már az említett Dominik Wyss-nek a társulata az ő nevét viseli, tehát a, a kórusa, jobban mondva. Ö, számos Sanzon darabot írt a 16. század elején vagyunk most, most egy kicsit visszaugrottunk az időbe, mert az előző szám uh -huh. a 16. század, vége 17. század eleje, és most a 16. század elején vagyunk, amikor még ezek a több zenék voltak divadban, tehát a többszólamú kórusművek, ahol, ahol a szöveg annyira nem volt kihalható, és olyan effektekkel dolgoztak, amik, amiket itt most meg fogunk látni, és ez a Clemens Janöken mindenféle témákat dolgozott föl, például lamentáló asszonyok síralmárt megjelenítette ilyen művekben, vagy vagy különböző állatokat az művek, madarakat és a többi. Van egy, egy ilyen gyűjtemény, és ez, ezt, a, ezt az említett kórus is fölvette. És az egyik, a, a címadó, ennek az albumnak a címadó darabja darabját hoztam el, ami, a, ami egy vadászatról szól. És ennek a vége, ami igazán ö, ö, meghökkentő, vagy, Más vagy nevetséges. Más a úgy vettem, ezt a meghökkentő Vicest akart esetleg mondani? Vagy? Hát vicest akartam mondani, vagy hát... Hát, halljuk, hát ne, háttal nem kezdünk mondatot, viszont azzal befejezhetjük a mondatot, de halljuk a zenét. जो सी की है मा Folytatjuk is a belső közlés, mai különleges április 1 Bolondok napjai adását. Bolondok napja, Bolondok hajója, Bolondok tornya, Bolondok műsorvezetője, Szegő János, mai vendégünk pedig dr. Cimmerman Emil a régi zene buvárlat nagymestere, kusztókapitánya, akivel különböző régi zenék, nagyon is eredeti és nagyon vicces régi zenéknek a nyomába szegődünk, és akinek át is adom a szót, melynek van veleje. Most Bach korába ö, megyünk előre, ö, és egy ö, nem túl ismert francia zeneszerző világi kantártáját fogjuk hallani. Nikolász Rakod de Grandval zenéje következik, amit úgy szintén a már sokat említett Dominik Visz fog egyedül előadni, és ez egy vicces világi kantárta, amiben egy matrona a párját egy temetőben tenetőben, hát Térjét, és ö, ott, ott, ott van egy akasztott ember, egy rabló, akivel például statuált a törvény, és egy őrkatona őrzi, és ö, ebben a ö, Helyze, ebben a különös helyzetben az őrkatona szerelmes lesz ebbe az özvegyasszonyba. És ennek a, ö, erről szól ez a kantáta, és mindegyik szereplőt, tehát a, a matrónát, az őrkatonát, az akasztott embert, ö, a rablót is egy személyben Dominik Vis személyesíti meg, és ehhez meg annyi ö, ö, érdekes hangszín választ, és alakul át egyik szereplő, a, a, a, a hangjával alakul át egyik szereplőből a másikba, és ez egy nagyon, ö, úgy szintén megint azt a szót mondom, hogy vicces, ö, és találó, de a, a Youtube-on is meg lehet nézni ezt egyébként több kantátát is, több ilyen világi francia kantátát, amiben a francia baroknak a jegyei nagyon jól megmutatkoznak, és felvesz, és ez fent van a Youtube-on, és ott nem csak a hangjának a játékában ö, gyönyörködhet az ember, vagy éppen borzonghat, hanem abban is, ahogy ö, ö, a színpadon is átalakul, és, és bohóckodik. Ő egy dominik tényleg egy, egy kontratenor bohóc, tehát ezt mondhatjuk, de, de, de egy isteni bohóc nagyon jól csinálja, tehát szerintem hallgassuk meg. Hallgassuk. vagyunk újra a belső közlős majd adásában, és egy csodálatos hangot hallhatunk az elmúlt percekben. Dominik visszét, aki hozzaviszi a zenéket ebbe az adásba, és hát Szokás mondani, hogy még minden volt csak akasztott ember, nem, most, ez a derék muzsikus ezt is kipipálhatta, és az elmúlt számban még ezt is játszotta. Ha már itt Bakkoráról beszélt az előbb doktor van meg arról, hogy mikor hol vagyunk, mennyire van a muzikológia homlokterében a korszak hálózatának a kutatása, hogy kikivel ismerkedhetett mert kikiről tudhatott egyáltalán a kottákat, hogy hallhatták, vagy hogy olvashatták, tehát hogy a hatásokat mennyire vizsgálja esetleg ön vagy a korszak ö, zenetörténete? Fingom sincs. De... Majd szellőztetünk. De azt ö, megállapíthatom, hogy... Ö, hogy köztudomásul nagyon nem játszottak elmúlt abban a korban olyan zenéket, ami, ami tehát visszafelé nem nagyon tehát a, a, a, retro rádió, bocsánat, a retro rádió nem lett volna abban a korszakban. Nem, nem nagyon. De és hát lassabb volt a, a információáramlás. De, de, de sajátságos, öm, öm, a, a, én, én úgy vettem észre, hogy a, a különböző nagy európai nyelvekre épülő öm, vokális zene, az mindig a nyelvek sajátságosságát öm, valamiképpen a zenében tükrözi. Így, így például öm, az, ol, az, az olasz operának a öm, a. a túláradása? Nem túláradása, A, a, a, a dallamosága az, az, az, az magától érthetődő, tehát a zene az, az csak felnagyítja az amúgy is dallamos ö, ö, itáliai nyelvet, és, és csak alátámasztja kontinú a, a, a, a bassz. A, az akkord menetek alátámasztják az amúgy is ö, ö, ö, lüktető nyelvet, és, ö, és minél tá, minél ö, messzebb megyünk majd Itáliától, és megjelennek máshol is hasonló zenék, úgy, úgy, úgy ott is kialakul egy, egy sajátosság a, a, a zenében is, amit tetten érhető. De például, ha, ha ilyen ö, hm, ilyen történeti ö, vagy, vagy ilyen anyagáramlási szempontból vizsgáljuk. hogy Monteverdi az egyik első mestere az operának, és ö, és Cavalli, Cavalli a, a második, és, és Cavalli után már, Cavallit már ismerte mondjuk Lülli, aki eredetileg ö, ö, itáliai születésű, de ő, ő honosítja meg Franciaországban a, az operát. Ha úgy tetszik, akkor, akkor valamiféle kontinuitás ebben megfigyelhető ebben a... Ö, Köszönöm a válaszát, és hát Lüli volt az a zenész, aki üzemi baleset során vesztett az életét, lévén megszúrtas el lábfejét a karmesteri pálcával, és az fertőződött is halt halált. Ez az orvos történetben is egy dokumentált eset, de tényleg vissza az eredeti nyomvonalra, és át is adom a, a, a kanálisunk mai vaporettójának a szót, hogy folytassa. Most Igen, most következik az a kapriccsós a étel a Adriano kiérítő igen, igen. Ez ö, megint csak állathangok utánzásából áll. A, a két ö, legkedveltebb házkörnyéki állat, a macska és a kutya hangjai A doktor úr alapján ezek a legkedveltebb állatok? Hát ha a törpe, malacot meg az ékszerteknőst nem tekintjük annak, akkor talán azt mondhatnám, hogy a leg ö, Egyiptom óta a macska különösen. Tehát egy ö, nem rossz macska duettje következik, hanem a már említett Banchieri, Andriano Banchieri mókás kórusműve. Nobili spettatóri. Küpüpüperspasszó, farco da punto a mente, farco da punto a mente, farco a a mente, farco a a punto a a La la la la után a mókás kórus után folytatjuk a belső közlés mai adását. A mai adásban nagyon sok zene van, és mellette mint egy fúga jelleggel interpretációk, felvezetések és átkötések ezekről a zenékről, melyekről Szabó Tamás Bendegúz nevében, pontosabban Alteregolában Dr. Zimmerman emiől gondoskodik. Én továbbra is a Bohó műsorvezető Szegő János vagyok, de Dr. Úr, a Zimmerman név ráadásul ebben a kontextusban nekem felmerült, mert a Zimmerman Caféra rákerestem, ami az egyik együttesnek a neve, és ez egy valóban létező Lipcsei hírhet zenei kávéház volt, mert Tom Bakot is vendégei között tudhatta. Köze van esetleg a kávéméréshez a Dr. Urnak? Nincs, nem tudok róla. Nem tud róla. Jó, akkor ez egy vakvágány volt, menjünk tovább, mit fogunk hallani? Mm. Maschkarate... Delingrate... Ö Ballo de a kárhozott lelkek tánca. Ez a Monteverdi-nek egy szimpadi balettje. tánc előadása, amit a Gonzaga udvar, mondta, hogy Gonzaga udvar megrendelésére készít el egy esküvőre először, mert utána átdolgozza, és, és egy másik udvar is odaadja. Monteverdi kedvenc zeneszerzőm mostanában, és nem tudtam kihagyni, bár nem nagyon lehet találni kifejezetten. Sok könnyed darabja van, de kifejezetten a a mostani értelemben, amit mi választottunk, ilyen ö, vikces, affektált ö, hangzást ö, ö, keveset ö, lehet tőle találni, de van egy együttes, amit ö, ö, mi a fasz? Ö, igen. Adásban nem káromkodunk. Marco Langinit híres társulata ö, kórusa adja elő Monteverdinek a Mascherata Dellingrate című kis színpadi művét, amiben ami arról szól, hogy a Montovai hölgyek ellenállnak uh, Ámor nyilainak, és Ámor és az ő anyja Vénusz elmennek Plutónihoz, hogy oldja meg ezt a helyzetet, aki kárhozott női lelkeket szabadít Montovára, hogy azok uh, hatására a nők vissza uh, kapják szerelmi uh, vágyaikat, vagy valami ilyesmi, és ez a jelenet, amit most hallani fogunk, az az, az, az, a, az a jelenet, amikor a alvilág istene ezeket a kárhozott lél, lelkeket megszólítja, és parancsba adja az előjövetelüket. A, hogy jöjjenek elő, és, és ezek a kárhozott lelkek szólalnak meg igencsak torsz hangon, és, és amikor, és sok szélsőség van ö, itt felsorakoztatva. Egyrészt, ahogy ezek a kárhozott lelkek előjönnek, és, és egy igen furcsa hangot ütnek meg. Ö, erre a Kórusra az is igaz, hogy csak férfiak vannak, ezért, ezért minden női szerepet kontra tenorok. Azt hiszem ebben a ö, művben van egy gyerek is ámor szerepében, de nem tudom elválasztani. Hogy azt hiszem egy, ezt az ámor egy gyerek adja elő, egyébként ez ö, ö, előfordul. Ö, tehát, és ők nagyon bátran alkalmaznak ilyen hangzásbéli szélsőségeket mint például nagyon mély Ö, ö, basszus hangoknak a kitartása, vagy, vagy érdekes orgon a regisztereknek a megszólalása, amik mind-mind ezt a hangulatot, az Mondhatjuk, hogy A rájátszás az ezekben a hangszínek rejlik, amik, amik nem minden basszistának a sajátja, vagy talán lehet azt mondani, hogy ez, ez valami fajta, mond vagy a kor specifikus vonása, ez a nagyon mély, és ez, a, ez az orgon a regiszter, ami, ami igazán hátborzongatóvá, és, és tulajdonképpen komikussá is. Teheti attól függ, hogy, hogy honnan nézzük. Vagy honnan hallgatjuk? Igen. Itt vagyunk a belső közlés mai különleges április 1 adásában, amiben effektíve, affektáló zenéket válogatott mai vendégünk dr. Zimmermann. Emél az előbb is egy nagyon eredeti és izgalmas Grottesz darabot hallottunk. Szerzője Monteverdi volt, aki nem egy verdiről nevezett hegy, továbbra sem. Neked, doktor úr, melyik a kedvenc Monteverdi operát, ha van ilyen? Természetesen az Orfeo. Én is ezt mondtam volna, és még a glukra is áttettem volna, ugyanezt Ctrl-C, Ctrl-V jelleggel. De menjünk tovább, egy egészen különleges szám lesz a következő, az utolsó előtti is, a mai adásunkban, milyen rövid, olyan izgalmas. Felvezetést kérek, most megint visszaugrunk az 1500-as évek elejére már van már össze-visszaugrálunk megint a, a polifónikus kórus darabokhoz térünk vissza Zsoszken de Pré uh, elgrillolja, ami egy, egy méltán. Doktor úr, nem akarok itt safra neköskedni, de van egy olyan elmélet, amely ennek a műnek a szerzőségét vitatja, és Zsoszkvind, az Csianot teszi meg a szerzőjének, Zsoszkvindú Pré helyedem, akarom Pré is berakni ezzel. A szerzőség is egészen más volt abban a korban, mint manapság, a szerző is egészen más volt, mint manapság. Hát szerintem maradjunk a mezei embernek. Nél, de ö, a Josszkönnél. De ö, per, persze vannak ilyen viták, például az egyik leghíresebb, vagy a legnevetségesebb valami romantikus ö, ö, mű, amit Kácsininak tulajdonítanak, és minden, mindenhol oda van írva, hogy az Kácsin írta. De hát egyértelmű, hogy nem. Kecsölte. A szerzőről már akkor beszéltünk. De... Nem, a szerzőről még, hogy hát ő, ő az egyik legnagyobb első polifonikus szerző, akit a, aki a pápa köreiben is szolgált, és hát a zene fejedelmének nevezték, egy franko-flamand zeneszerző. És majd még, egy, még vissza fogunk hozzá térni, még meg fogom említeni egyszer, de szerintem most hallgassuk meg ezt a művet. Ja, de a grilloról még. És hát a tücsökről szól, ez ha nem lenne elég kifejező a tücsök latin neve, grilló, szinte már. Tehát anélkül, hogy valaki tudna, hogy mi az, a, mit jelent ez a szó, szerintem egy tücsökre gond. Grilló annyira zenei ez a ö, név. És ez is a vicces akkor ebből, hogy a tücsköt ö, ö, reprodukálja? Hát a igen, igen, a, a tücsök ugrálását, ciripelését. V vagy, vagy, vagy egyszerűen a tücsök létnek a felszabadultságát vagy nem, nem ez ezt... egy könnyed, ö, ö, vidám darab. Na hát akkor hallgassuk meg. il grillo dale, dale, bebé, canta, grillo, grillo el el el tiene el ondoverso. dale, grillo dale, dale, dale el el bebé, canta, el grilo, el grilo, el grilo, el buen cantor, Ma non fa fuori ja agli uccelli, tanto dica tampoco, quanto è fatto ja in alloco, sempre il grido sta quando la maggiore è caldo, allora canta sol per l'amore per amore, quando la maggiore è caldo, allora canta sol per l'amore. Egy franco flamand zenét hallottunk a tücsökről, I Lafonten és Hajnóci Péter, a hangját ugyanis kifelejtettük, és rá is térünk a mai utolsó szerzeményre, számra, kettős értelemben is hazai vizekre elvezünk, ugyanis a szerző Bakfark Bálint, az előadó pedig uh, a híres hírhet Benkő Dániel, de mit is fogunk hallani Bakfark mestertől? Már sokat említett uh, Clement Zsanöken blandra átírt uh, bor szóló ö, darabját ö, fogjuk hallani. És a, amiért mondtam, hogy Zsaszkin Depré nevét még ide vissza, még egyszer meg fogom említeni. Bakvar Bálint az 1500-as évek elején születik, és ö, ír 9 Land Fantáziát, ami talán a legfontosabb ö, művei közé tartozik, de a kornak a több szólamú Kórus műveit is erőszeretettel írja át lantra, és ez is egy ilyen átírat, amit egyébként meg lehet hallgatni, hogy az eredeti kórusművet is, és ez érdekes összehasonlítani, hogy egy Land mennyire tudja átadni, vagy, vagy, vagy, vagy hogy van összesűrítve ö, ennek az eszenciája, ennek a darabnak. Alkassuk meg! Első közlés mai megbolondított adása véget ér. Szabó Tamás Bendegúz, Alias Dr. Zimmerman emél a kóros, de nem kóros zenetudós ismertette a hallgatókkal. Mókás Jópofa komoly zenei gyűjteményét a Reneszánsztól a barokkig, mondjuk így időszakba. Jövő héten újra a régi kerékvágásban jelentkezünk. Addig is búcsúzom a hangmérnökök Horváth Ádám, Turilui és Csorbalászló nevében is. Megköszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok. A műsorvezetőt, a ma bolondosabb oldalát megvillantó Szegő Jánost hallották, de mielőtt tényleg elköszönünk egymástól, és a adekvát szignállal véget ér adásunk, visszaadnám a szót a valódi hogy búcsúzzon ő is, illetve adjon valamilyen zenei ultravalót, hogy miért érdemes ilyen zenéket hallgatni, és hogy szabad nevetni zenéken, és nem csak komolyan lehet hallgatni azt a zenét, amit komolynak szokás mondani. Vagy egyfajta rezümét, összegzést, vagy valami ilyesmit szeretnénk kérni a tanár úrtól. Szerintem um, nem szerencsés a komoly zene, ahogy hallottuk, hogy nem volt ezekben a darabokban túl sok komolyság, de um, meg, meg ezek nagyon maiak, szerint, én is azért érdeklődöm ezek iránt a korszakok, a zenei korszakok iránt, mert nagyon felkapott manapság. Hát, um, és, és, és voltak olyan szerzemények itt, amik a popkultúrában ma is megállnak a helyét egy másfajta hangzással, hangszereléssel, tehát uh, igazából semmi nem változik, ez, ez is csak egy affektáció, hogy most 1500, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy hogy most uh, milyen korban vagyunk. érdemes bármilyen zenét hallgatni. Ezt, és uh, érdekes Ilyen ö, kartotékolva is felfedezni ezeket a korokat, hogy miután mi következik, milyen szerzők vannak, de hát igazából a, a, a zene a lényeg, ami látjuk, hogy ha átdolgozzák lantra, vagy ö, ö, máshogy adják elő, akkor is zene marad, és, és, és, és abszolút... Abszolút zene marad, és még egy utolsó kérdés, hogy Zimmerman doktor úr a saját szakárára mélyettel ebben a zenei korszakban és hangzás világban ment szimatra, egyik zene után jött a másik, vagy volt esetleg valami olyan bédekker, vagy egy olyan irányító, aki ebbe segített az elmér, és mennyire számíthat arra az ember, hogyha elkezd keresgélni a netten, a hálón, akkor beleakad valamiben majd, és kialakíthatja maga a kis repertóriumát. Ma, ma szerintem könnyű ö, ezekhez hozzá, hozzáférni, hát nem kell egy lemezgyűjtemény otthonra, nem egyszerűen bárki... Doktorunknak azért van gyűjteménye, vagy ő már mindent a felhőn áthallgat? Mindent a felhőn áthallgatok, mert olyan mennyiség, ami is több ö, szobát tenne ki, ha ez fizikailag is jelen volna. Ezt nem lenne <gül> jó, mert akkor forolni is kéne. Igen, hát arra egy... egy bejáró osztak kéne. Portás zenei szakértőnket hallottuk, a portás recepció esztétikát is szóba a belső közülés mai április első adásába. A következő ilyen bolondok napjai adást majd kiszámolja egy matematikus, hogy mikor lesz, de remélem akkor is tudunk majd beszélgetni, akár Dr. Zimmermannal, akár valaki mással. A viszont hallásra minden jót!